Posloucháte audioverzi článku z pravodajské sekce portálu Šachy.cz, která vznikla díky spolupráci s Elevenlabs. Labs. Škodoli Bílos, napsal Luboš Zimňok. Před včerejším osmým kolem Open Turnaje Fide Grand Swiss byla jedna věc zcela nespochybnitelná. Čeští hráči v tomto kole neuhrají více než jeden bod. Jak správně David Navara předpokládal, nebo možná vyvěštil z kouzelné křišťálové koule, naši hráči se utkali spolu. Při psaní perexu jsem se na malou chvíli zarazil, protože původně jsem chtěl napsat něco ve smyslu, že bylo nadevší pochybnost jasné, že naši hráči uhrají v osmém kole dohromady 50% bodů. Naběhl bych si, protože by se jistě našel nějaký šťoural, který by přišel s tím, že partie mohla skončit i prohrou obou hráčů, takže tvrzení o zisku 50% bodů v osmém kole by nebylo pravdivé. Los svedl v osmém kole oba naše hráče dohromady. David Navara měl v partii bílé figury a zahájil tahem jedna jezdec F3. Pružný tah, který poskytuje oběma stranám široký výběr možností. Kdysi se toto zahájení nazývalo rétyho hrou a většinou nikdo neskoumal, zda bílý v zahájení zahrál tah C24 po případě jiné tahy. V dnešní přetechnizované době, v době, kdy máme rozsáhlé a podrobné databáze, dokážeme jemněji rozlišovat různé varianty různých zahájení. V partii David Navara, Van Nguyen, se nakonec objevila na šachovnici Královská Indická, v útoku, někdy též nazývaná jako Královsko-Indický útok. Na pojmenování až tolik nezáleží, podstatnější v tomto zahájení je, kam postavit kterou figuru. David Navara v jedenáctém tahu ustoupil již vyvinutým jezdcem na pole D2. Samozřejmě se dalo zahrát i jezdcem na C3, ale to by bílý obětoval pěšce. Za toho by však měl dostačující kompenzaci v podobě výborné souhry, nepříjemného tlaku na dámském křídle jak po diagonálách, tak po polootevřeném D sloupci a vazbě jezdce na F6. Vanova reakce na tento ústup nebyla špatná, ale možná se dalo zahrát i lépe. Černý také ustoupil, ale střelcem. Přiznám se, že mi není jasné, co špatného viděl Van na tahu 11 H6? Tah střelec E7 není špatný. Má však minimálně jeden háček Černý kůň na poli C6 Stojí trochu nešikovně Blokuje pěšce C7 Což by možná ani tolik nevadilo Kdyby na D sloupci nestála černá dáma Nic se jí tam sice neděje Ale černý potřebuje do hry zapojit i věže A dáma na D8 překáží Van vymyslel způsob, jak tuto situaci řešit Tah 11 střelec E7 ruší vazbu jezdce A i když se to možná nezdá je vlastně tak střelcem zpět na E7 bojem o prostor. To se ukázalo v následujících tazích. Černý dostal pryč jezdce z C6, což mu umožnilo zahrát C7-C6 a trochu si uvolnit ruce. Vanův 12. tah jezdcem na G4 se mi ale moc nelíbí. Myšlenka je stejná jako u druhého možného odskoku jezdce na D7. Vyměnit černopolné střelce a odskočit jezdcem z pole C6. Rozdíl tu však je, po tahu jezdec D7 by bílý nemusel měnit na poli E7, mohl by ustoupit střelcem na E3. Na poli D7 by stál černý jezdec asi o něco lépe než na G4, protože by kontroloval pole C5 a E5. Po výměně černopolných střelců nebylo sporu o tom, že bílý stojí o něco lépe. Po 15. tahu jezdec C5 se ukazuje, proč bylo lepší mít jezdce na D7 místo na G4. Černému se sice podařilo vyměnit dámy, ale návratem střelce na pole C8 si na nějakou dobu zazdil věž na A8. K tomu měl černý problém s celým dámským křídlem a když černý vyměnil jeden pár věží v sedmnáctém tahu, začaly se misky vach naklánět na stranu bílého. Jezdec z pole C5 a střelec na diagonále A8 H1 bránili černému v dokončení vývinu. Vyvinout dámské křídlo byl za těchto okolností nadlidský úkol. Těžko říct, zda Van viděl malou kombinaci Davida po tahu 18 F5. Černý přišel po 19 jezdec bere B7 o pěšce, ale jeho pozice by bez této ztráty nebo oběti byla i tak hodně špatná, stačí se podívat na rozdíl v působnosti věží. Bílá věž na sedmé řadě byla hodně aktivní, černá věž na A8 byla naopak při přechodu do koncovky relativně slabá figura. Bez pěšce a se špatnou pozicí se podobné pozice nedají hrát. Vlastně hrát se dají, ale pro černého by to bylo čiré utrpení. Když se na tu partii dívám zpětně, jsem stále více přesvědčen o tom, že rozhodující chyba přišla už ve dvanáctém tahu. Stockfish se mě snaží přesvědčit, že po dvanáct jezdec G4 je to za černého hratelné. Možná má pravdu, ale v tomto případě mu moc nevěřím. Ve chvíli, kdy dostane bílý jezdce na C5, má černý s pozicí celkem velký problém. Vynikající výkon Davida, dobrá hra Vana, ale na Davida to nestačilo. Ve vzájemném souboji českých hráčů byl David Navara lepším hráčem. Pole C5 hrálo důležitou roli v partii Deák Vojtašek. Na partii jsem se podíval zrovna ve chvíli, kdy si Vojtašek vzal bezceného pěšce na H4. 41 střelec bere H4. Ani jsem nemusel nic počítat. Jen mi blesklo hlavou, že braní takového zdechlého pěšce nemůže být dobré. A hned přišel tah 42 jezdec C5, po kterém je konec partie. Bílá věž na sedmé řadě je Monstrum. Pokud bych hledal nějaká překvapení, tak by se za překvápko dala zřejmě počítat prohra Firuzji se Sevianem. Američan mu nedal žádnou šanci. Pragnananda si na své konto připsal další remízu. Věžové koncovky s krajním a střelcovým pěšcem a a C nebo F plus H navíc jsou dost těžké a složité. Dokonce natolik složité, že o nich vyšla nejedna kniha. Noderbek Jakuboev jednu takovou koncovku dokázal proti Pragnanandovi udržet. Pragnananda byl vyhraný, ale tyhle koncovky jsou opravdu maso. V ženském turnaji si dovolím upozornit na nenápadně hrající mongolku Batkujak Munguntul. V osmém kole porazila Irinu Bulmagu a je stále bez porážky. V čele turnaje je se šesti body tříčlená skupinka hráček. Nechybí v ní Anna Muzičuk, doplňují ji Vajšali Rameš Babu a Antoaneta Stefanova.